Neștiința. de aceea nu înțelegem cele făcute după ta țarjului de toată. Ne poticnim de lucrurile neînsemnate. Nu știm să ne apropiem de tine cu smerenie, să te slăvim pentru toate cele cele lucrat pentru noi. Nu avem lacrimi să ne plângem păcatele, de aceea cădem în nesimțirea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 Să facem poruncile ta. Cercetează-ne cu iubirea ta. vindecă rănile cele ascunse ale sufletelor noastre. Alungă răul de peste de noi. Scoate-ne din lanțurile cele viclene ale ducurilor necurate și ale oamenilor viclene. Unește-ne cu slava și iubirea ta. Pentru ca să nu jubicăm pe mine. Cumple sufletele, mințile, conștiințele, cugetele noastre de lumina cea duhovnicească. Învață-ne să urcăm treptele mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii. Fă să vină în noi izvorul de apă vie al Duhului Sfânt și lumina cea neapropiată în lăuntrul inimilor noastre. dăruiește în înțelepciunea prin Duhul Înțelepciunii, iscusința prin Duhul sfatului, știința tainelor prin Duhul cunoștinței, înțelegerea prin Duhul înțelegerii, puterea asupra Duhurilor rele prin Duhul stăvire, adevărul prin Duhul adevărului, calea cea dreaptă prin Duhul sfatului, judecata cea sigură și liberă de păcat prin Duhul bunei credințe,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 să ne învețe toate, să ne aducă descoperirile cele pecetuite, vederile cele dumnezeiești ca să vii în mare, să-ți faci să lași, să ne restabilești prin har străvăzător.